Помогни да се проявим. Господи, помогни да се проявим ние така, както Ти искаш. Всичко да бъде за Твоя слава и за доброто на всички. Аз съм създаден да бъда добър, умен, силен, красив човек, да бъда ангел със сила да правя каквото Бог ми заповядва. Амин.